baina horretik eh, bain bat eh, bain nazioarteko enejeak edo elkarteak eta instituzioa bat instituziok ere kritikatu izan dute, baina egia da, orain arte izan dela agian eh, salaketa astraktoa gu bat edo orokorragoa. Eta oraingo honetan ba bueno, Argentinatik eh, etorri zaigu, salaketa hau, zehazki, egiten eh, duzena da, kasu batzuk hartu, torturak zabatu zituzten atzilotu, eh, batzuetako dosierrak hartu, Eta e, bertan aztertu haber mediku forenze hoien e, jarrera zen izan zen. Eta hortan oinarrituta aurkeztu dute e, beraien zalaketa mundu mailako medikuen elkartean. kartean. Zuegio zenuten e, Argentinako mediku horien gana? Ez, ez, ez. norabidea izan da. Beraieket ziren, salaketa horrekin. Guri elduzitza iguna izan zen, eskaera, atzilotu horien tortura salaketak hemen estatu mailan eta gero baitar Estrasburgon, baguka orkestu genitu alako, baina beraien eskaera izan zen, eta izan ere ja zarlaketa erdi, erdi bukatu da zegoela. Egin dutena izan da, orain hona Euskal Herrireatorri, eta salaketa hori aurkestu edo bueno publikokia aurkestu, eh. Sei presoren kasua da, eh, salatu dutena. Bai, bueno, ez da presoen kasuak salatu dituztenak, eh, Da atzilututakoen eh, kasuak. Orduan atzilotu zituzten, inkomunikatuak egon ziren eta inkomunikazio garaio horretan eh, mediku forenseen visita izan zuten. Eta mediku forense hoiek egin eh, zutena izan zen, ba bueno, hecho estematzuk sinatu, bai, beren izenekin eta ikusi zutena edo ikusi ez zutena, eh, bertan Ez jarriz edo, beraiek zatuten moduan, ez jarriz. Eta hortik datorra, azkenean, beraien eiritziz, beraien eiritziz eta, eta horrela da, segitu horrela da, medikoaz naizelako, ba, bueno, beraien obligazioa da, tratutxar bat, tortura santzuak ikusten mali marituzte, ba, salak eta bate aurkestea. Eta, ba, horietako kasuen batzutan ere, esaten da, eta jasotzen da, bai, badagoela salaketa hori, bai, badagoela, bono markak ere badaudela, bai, atzutela ezer egin. Eta orduan egiten dutena da, interbentzio eskaera bat, interbentzioa da, esken finean, ba, mundu maiako elkarte honek egiten duen ekimen, eta da, e, ikerketa bat e, ireki. Horritarazi e, behar da gainera, e, giza eskubiden Europako hau zitegiak, jadanik zazpi aldi zigortu duela Espainia tortura salaketak ezikertzea ere? Hori da, bai. Hori egia zanez, salaketarekin e, topoen genuenean, edo orkestur ziguten ere, hori izaten genuenez. Basken finean, hainbat medikuen kasuan, hainbat instrukzioe paieen kasuan, eta bar, ba, bueno errepikatu egiten zirela e, izen oiek, bai Estrasburgoko hainbate paietan ere jasotzen dira, ikerketa e, oiek ez direla modu egokian e, abiatu eta bar, eta basaterako Beatriz Etxeberria daukagu, eta e, Argentinaren salaketa honetan ere, e, ba, bera dago. E, orain, hemendik aurrera, ondoko pausuak zein izango dira? Bueno, momentu honetan, orain, bi aste inguru orkestu zala mundu maiako elkartearen egoitzan, e, zizarekin mugan dagoen frantziako eri batean eta orain egin berduguna da hitzaron e, beraien erreakzioa, ba, zein izango den, ez? Badukatean eta orain ba, azterketa egin ondoren e, ikusiko dugu zer zer erabakitzen duten. Nahiko azkar egin dezakete edo pentsatzen da denbora pasako dela? Ba, ez dago, ez dago hori, se ze egia zen, hmm. Baia, ba, bueno, erakunde hauek ere ba beraien e, denbora hartu zituste, hori egia da eta aurretia ez dago azterik base basegituko dugu beraz 1000 eskerriaratxe. Bale eskerrik asko zuei, okay. eta dozer gauza dela ere bai, monojatina bueno, hasiko dugu.